Та що мовив, же українці від природи язичники, а Христос то не наше, і мав книжки такі мудрі, махав попови перед лицем, піп казав, тфо, би щезло. Урешті відлучив, пропремошула твого від церкви. А далі? Та що далі? Конець мошола мого забили? За що? За те, що язичник і не приймає Христа? Айно. Ну. Коло носили біла церква, файна, на штири бані, але була, видко, що, на болоті. Там зараз таки болото, лоймо коропи. Но, а то там була церква? І раз на Пасху пів села було в церкві, правилася служба Божа всеношна. У 6 годині рано сонце вже зійшло, церква пішла під воду, раптом, як ніби камінь, бовть, ляп і нема. І тепер, наколи рано прийдеш і маєш вуха помиті, можеш чути тихий відгомін хору і шепотом «Отче наш!». Люди си перепудили, ходили до митрополита та й Оповіли там у покоях про то, що язичник є в селі. А шо? Що мовив митрополит? Та шо? Нарадив той румуняка забити та і решта. Так ті збої і зробили. Камінь на шию і там, де церква втопила. Вночі бунця з двома синами витягли тіло і тихо в куті поховали. Коло Монашика? Так. Та чеклав по квітці обом і запалював білі свічки. Граніка казала, «Мой, та же що ти дурний, та ж то чужі тобі люди, мой, та ще й до того забиті». Може, несправедливо? Ні. Люди знають завше, що чинять і мають свою правоту. Може, й так. Але тачик чув у собі у глибинах вибухле розіп'яття Між прафремошулом і Ісусом, між монашком і витвором того монашка, що пережив часи. Вітасик лагодив своє авто коло школи. Дівчатка просилися посидіти. Пуйка крутив домкратом, а дончик поцував школу Климочки й дверці з милом. Як муси бути. Штунь на стільці Парасі, ноги на голий стіл, ніжно гризе грушку м'яку торішню, пересиділа в соломі обунці його на поді. Вся покиде книжку у тачика. Мо. Тачик мовчки читає Ренна, вчиє в собі спротив, спротив до Суса Христа, запах Василька і запах медової свічки любить але Христова смиренність робить із нього чма, добре вруданського. Що та пташка й має, тільки скаче по дорозі, та ймна шукає. Це правда, бо так є. Не мусиш мати маєток, та мусиш мати себе сильного, моцного, твердо ногами в землі. «Нє?» – Ісус каже – Лише мамо і тата, хата, і все, що маєш, всього, і люби лиш мене дивно. то я ніщо? Тільки глина і тільки сірий глемий? Що глухий? Сяпа тупає краканато. Штунь, холітає стілець, гогоче. Кочан з грушки ляп у Ренена. Сік розлітає на шафи і на лице. «Сяпа, іди ти нах!» – каже тачик, і «на!» Сяпа ногою в груди, тачик б'є головою в стіну. «Маєш ти, ньоню, читаєш про того чма?» «Сам ти чмо!» «О, бля, ну!» Чмо читає про чма, штуню втирає руки об тачикове лице. Тачик мовчить, ані руш. Книжку закрив і Чіпко тримає в руках. Він мене послав, Штуньо, ти чу? Іди. Но послав. Тачик зіп'явся на ноги, плічми в стіну і мовчав. Ісус Христос також, чому, як і ти. Йому плювали в лице, били, а він терпів навіть. Сараку не міг нести свого хреста на Голгофу. Мусили нести чужі. Ай, но, Штуньо, ляпку лачком під дих. Сапа копав Тачика по ногах. Раптом щось стало у нього, страшне, струм пройшов через нерви, зібрався у голові і кулак вгрисся сяпі нерівно щелепо. О, ого. Копали несамовито, аж таня крикнула у вікно, бо розкрите, з вазонками і кавалками вати. «Тачіка, Тачіка, тачека б'ють. Пуйка прибіг з ваговитим ключем. Дати в зуби, козел. Сяпа сплюнув і втік, штуння подибав за ним. Тачик мокрий і ніби зів'ялий стояв коло стіни. Що читаєш? Ади. Пуйка дивився на тачика, як на чмо. Сілу ніч снив, серед ночі крик, бунця хропля. До ранку бачить мохнаті вирви про розкриту браму і білосині дерева. У школі цурис. Вітасик дав йому писок просто і без причини. Всяпа розборонив, пуйки не було, пішов зранку на рибу, клює. Вітасик сів коло тані майже щасливий. Ніби змія, горинича поборов, тані дивилися на нього поважно, як пані, тривожно і ніжно шкіро. Тачик пішов мити писок під краном, далі за ташку і додому. Але додому він не пішов. Дончик орав городи. «Боже, помагай!» «О, добре!» Хоста дончик тішився, неабияк буде кому поганяти, бо його мошул п'яний лежить без гвинта колотроки. Веронця кака принесла